Húszadik rész. Július 9 -e. Élek, élek. Megmenekültem. Hajszálon tölt el minden. A halálos küzdelem vele, a vízzel és a hajóval. Minden egészen másképpen történt, mint ahogy elképzeltem. Egyetlen rossz mozdulat, egyetlen későn vett lélegzet, pillanatokon múlt, borzalmas élet-halál jelentő pillanatokon, hogy most itt vagyok. Itt a szobámban, Éjjel van, fél kettő. Odakint vihar kezdődik, a szél ráza, a úgy szóknak, olyan furcsán rettentes ezt az zúgást hallgatni. Gondosan bezártam az ajtómat, lehúztam az ablakredőnyeit, nem látszik ki, hogy világosság van nálam. Különben is. Teljesen egyedül vagyok a házban. Egyedül. Csak a kis éjjel szekvén lámpán még, amellett írok most. Muszáj írnom. Kényszert érzek, rettenetes lelki hogy leírjam, ami történt. Aztán leírtam, soha-soha többé nem akarok gondolni rá, nem akarok emlékezni, meg fogom próbálni kiratírozni az agyamból, mintha nem is történt volna. Tegnap július 8-án hagytam abban a naplóírást, hogy már átmentem Ferdinánd bácsihoz, és kölcsönkéltem tőle a messzelátót. A strandtáskába legalul már benne volt az a nagy kő, fölé egy törölközőt tettem, ez teljesen eltakarta. Egy üveg napolajat és a messzalátót tettem a tetejére. A cipszárt nem tudtam becsukni, ez egy régi táska volt, anyuhoz Olaszországból. Rá is volt írva megfokult betűkkel, árivedelcsény lápoly. Persze ezt a nászút volhozták. Milyen kegyetlen ostoba tévája sorsnak, hogy pont ezzel a táskával indul az utolsó útjára, Árébet Ercsé, Nápoly. Tíz óra felé megjött Bagyikné. Engem kérdezgetett, hogy mit csináljon, mi hol van, rettenetesen idegesített. Ha soha az életemben nem kell nyugodnak lennem, most igen. Kértem az öreg nőt, hogy hagyja engem olvasni, várja meg, majd anyu lejön az emeletről, és vele beszéljen meg mindent. Hulcsa volt, hogy még ilyen későn anyu fent volt a hálószobában. És milyen csend volt, nem hallottam selépteket, se semmi. Hirtelen valami rémült előérzetem támadt, hogy már megtörtént. Már elkésztem a megelőzéssel már késő. Sanyi mai el beadta neki az altatót, a többszörös adagot, a halálos dózist. Felrohantam az emeletre. Bekapogtam az ajtajukon. Anyu szólt ki, mi az, mi van? Anyum, drága édesanyum, hála Istennek csak képzelődtem, még nem késtem el, még nem, még hallom a drága hangját. Megpróbáltam uralkodni magamon, hogy a világért se nézre észre semmit. Pagyiknél van itt, mit kezdjek vele? Jövök már, rögtön lejövök. Pár perc múlva már lenni is volt. Az ujját a szájára téve jelezte, hogy ne beszéljünk hangosan. Pagyiknélnak olyan sipító hangja volt. Jaj, édes nagyságám, rögtönem, hogy miattam kell korán felkelni, de ez csak először van, máskor már tudok mindent. Semmi baj vagyik, négy, csak beszéljünk halkan, az uram még alszik. Majd hozzám fordult anyu. Sonnyi nagyon későn jött haza a siófokról, az áldott jó szíve miatt, ugyanis nem mert a földvári titkárt hazengedni. Féltette, mert túl sokat ivad. Hát inkább ő vitte haza a földvára, erre aztán ráment az éjszaka. Mit szólhattam erre? Semmit. Ali töltötte az éjszakát, biztosan tervezgették az esküvőt. Jó, hogy én nem mentem be vele, folytatta anyu. Utálom nézni, ha valaki berúg. Az olyan nagyszerűs annyiban, hogy olyan mértékletes. Soha nem iszik többet, mint amit elbír. Az én férjem egy részeges tisznó, jegyezte meg né? Ezért kell nekem dolgozni, mert itt arra költi, amit keres. Egy tisztességes férfi az eltartja a feleségét, ott kezdődik a becsület. Ránéztem anyula, olyan tükröződik-e valami az arcán, olyan egyáltalán eszébe jut-e erről, hogy Sanyi egyáltalán nem dolgozik, csak eltartatja magát. Nem. Anyu erre egyáltalán nem gondol, már úgy beleélte magát ebbe a helyzetbe, ez egészen természetes neki. Ő dolgozik, Sanyi vitollázik. De ma utoljára fog lázni. Fél tizenkettő lehetett, mikor Sanyi végre lejött. Álmos képe volt. Azonnal neki látott reggerizni, de meg vágya volt mindig. Anyu ott ült mellette, és egymás után kente neki a császás emlékre a vajat, arra a szalámít rakott. Hatalmas zöld paprikát hozzá, és rántott át is. Ezt már né hozta be. A fiatalód nem eszik, érdeklődött Bagiiknél. Nincs most étvágyam. Csak egyél, mondta Szanyi. Ki tudja, mikor jövünk vissza? Ki tudja, gondoltam. Iszkatott voltam és türelmetlen. Képtelen lettem volna egyetlen falatot is lenyelni. Ahogy elindultunk a hajó felé, és mentem Szanyi mögött, a strandtáskával hirtelen olyan nevetségesnek tűnt a terven, olyan kivitelezhetetlennek, hogy én... Én, aki itt sántikálok mögötte, mert most nincs rajtam az oltopédcipőm, a hajóra nem vehettem fel, ahogy húzom a merev térdemet, hogy akarom én ezt a nagy izomembert legyőzni, én a víznanyom a rég. Mentem utána engedelmesen. Hűvitte a vállán az evezőket, egyszerre csak hátrafordult, és kikapta a kezemből a táskát. vagy hát csak idette, ne cipelj semmit. Mielőtt ellenkezhetem volna, a táska már az ő kezében volt. Mi az Isten haragja van ebben, hogy ilyen nehéz? A messzalátó meg mindenféle, Mondtam halára rémülve. Nek a messzelátó? Csak. Csodálom, hogy az öreg ideadta. Anyu is lejött a vízhez, Bagyikné a nyomában. Mikor tetszenek gönni, Mert paprikás csirke Nem tudom előre. Majd meglátjuk. Ha jó jószenünk van, nem sértünk vissza. Anyu még utánunk szólt. Vigyázzatok! Egonkám, gondosan kent magad magad, nehogy nagyon lejég. És ha beugrotok a vízbe, az Istenért vigyázzatok. Ha valahol sziklás a talaj, beüthetitek a fejeteket. Ezt jó volt, hogy mondta, és jó volt, hogy bagyiknél hallotta. Már fenn voltunk a hajón. Sanyi letette a táskát, és azonnal nekilátott a vitorlák szereléséhez. Segítsek, kérdeztem. Csak hagyd, ülj a hajó farába, majd te fogsz kormányozni. Engedelmesen leültem. A táska most előttem volt a kezem ügyében, ha majd kell. Jó szelünk van, déli szél. Elindultunk. Sanyi leengedte a Közben közben magyarázott csupa szakkihelyezést mondott, amiket úgysem értettem. De ha értettem volna, akkor se tudtam volna most figyelni rá. Magamat figyeltem, hogy milyen izgatott vagyok, hogy remeg a kezem, hogy félek. Nem merem megcsinálni, nem merem. Siklottunk a vizen, szinte repültünk. Már jó messze voltunk a parttól, mikor Sanyi megkérdezte, hogy nincs-e kedvem beugrani és úzni. Nincs. Pedig itt jó a víz, már nincs hínár, mondta rábeszélően. Hogarj be! Most kentem be magam olajjal, mondtam. Közben éreztem, hogy elsápadok. Valami rettenetes csanum támad, hogy ő ugyanazt tervezi, amit én. Ugyanaz csak neki nem kell, ha szájt súlyos kő. Neki nem kell semmi. Olyan erős elbír velem, megrémültem. Ezért jött ki velem vitorlázni, csak is ezért. Én is az útjában lennék, nem csak anyu. Engem is el kell némítani, eltenni az útból, mit kezdjen az ács etén a nyomadék fiával, ha már a gyönyörű Alice lesz a felesége. A gyászévet meg se várja. Na, nem ugrasz be? Nem. Sanyi most adhatta a kötelet, és hirtelen adalépett hozzám. Lehajolt és benyúlt a táskába. Elhűlve néztem, ahogy benyúl, csak egyetlen mozdulat, ha kiveszél törölközőt, meglátja a követ. De csak a meztelátót vette ki. A személyhez emelte és körülnézett vele. Persze, arra kíváncsi, hogy van-e a közelben hajó. Nézz jobbra-barra. Egy vitorlás közeledet most fog felől. Szabad szemmel nem is lehetett látni. Remek ez a távcső, mondta szanyi. Remek. – Mit látsz? – kérdeztem. – Semmi érdekesett. – Csak az a remek, hogy ilyen éles. Például abban a hajóban egy kövér férfi van, és két csúnya nő. – Azt is látod innen, hogy csúnyák? – Persze, hogy látom. – És azt is, hogy a kövérnek fogalma sincs a vitallázásról. – Elég gyorsan jönnek. – az nem jelent semmit. Jó szeret fogad ki, de lehetetlenül kezeli a hajót. – Biztos csak bérelte, vagy kölcsön kapta. Vannak pofák, akik azt hiszik, ha beülnek egy hajóba, ránkatják a köteleket, az már vitallázás. Nem lehet mindenki bajnok, jegyeztem meg, akaratlanul is kúnyosan. Sanyi most azt egyet kémlelte. Húznak a vatkadság, lehet, hogy vihat kapunk. Most? Nem, most még nem. Szabad szemmel nem is látni őket, még olyan messze vannak. Tényleg jó dolog ez a távcső, én is veszek egyet. Nekem az öreg Ferdinár nem adta volna kölcsön. Miért nem? Nem kedvel engem. Eddig mindig útvon is vagyok vele. De van az ilyen vén emberekben egy ösztönös ellenszem. Mindenki ellen, aki fiatal, aki tele van tervekkel. Neki már nem sok van hátra, nincs mit tervezni. Most ránéztem szonyira. Fogalma sem lehetett róla, hogy belelátok a terveibe. És fogalma sem lehetett, hogy meg fogom akadályozni nem hagyom, hogy megölje az anyámat. Akármilyen hidegvérűen ügyesen eszelte ki a tervét, a vörös bestiával együtt nélküle, nem fog sikerülni. Nem. Ha semmi értelme nem volt eddig az életemnek, ha egyáltalán hiába való volt, hogy megszülettem, most olyat fogok tenni, ami valamit jelent. Megmentem Ács Edinát. Függetlenül attól, hogy az anyám. Megmentem egy aljas gyilkostól, az, hogy én gyilkossá válok, mellékes. A háborúban minden katona gyilkos. Mindenki, aki a frontra megy, vagy felül egy bombázóképre, kénytelen ölni. Ez a kötelessége. Nekem meg ez. Úszom egyet. Mondta Sanyi, és már is beugrott a vízbe. Nagy évvel ugrott fejest. Utána néztem, elég messzire elhúzott. Mikor visszajön, mikor fel akar kapaszkodni a csónak oldalán, akkor kellene. Így képzeltem el, mert ez volt az egyetlen lehetőség. De a siófoki csónak rohamosan közeledett, perceken belül idejérnek. Sanyi elég sokáig buszkált. Mikor visszajött, pontosan megfigyeltem minden mozdulatát. A két kezét feltette a csónak peremére. Erősen megkapaszkodott, aztán egyetlen mozdulattal felhúzózkodott, csak a karizmaival. A következő már csak egy lendület volt, amivel átobta magát a csónakba. Megrázta a víz a saját. Nagyon finom a víz. Csodálom, hogy nem nézben. be. A siófoki vitallás már egész közel volt. Nincs mitől félnem. Most nem tehet semmit. Mint ahogy én sem mernék. Beugrottam a vízbe. Kellemesen hideg volt a víz, ahogy a naptól forró bőrömet érintette, mintha millió kis hidegtű szurkána olyan érzés volt. Pár tempót úsztam csak, amikor megrémültem. Hát, ha berenyúl a táskával, berenyúl, mert kell neki a napolaj vagy a törölköző, és meglátja, hogy a nagy kő van benne. Már is visszafordultam. Sanyi a fedélzeten állt, és integetett a másik csónaknak. Ismerősök? kérdeztem. Nem, de ez így szokás. Én a vízen az emberek barátságosak egymáshoz. Ha valami történik, segítik egymást. Mi történhet? Felborulhat egy hajó, vagy akármi. Mialatt ezt mondta, figyeltem az arcát. Valami szokatlan kifejezés volt rajta, és a hangja is, igen. A hangja is más volt, mintha rejtett fenyegetés lett volna benne. Persze lehet, hogy csak képzelődöm. Az a tudat, hogy most teljesen a hatalmában vagyok, hogy ketten vagyunk itt kín, a víz közepén, és ha ezzel a csónak eltávolodik senki, de senki se lát minket. Ferdinánd bácsi se, hiszen itt a messzarátója. Ezt nem kellett volna megmondanom, de mikor elindultunk, még nem sejtettem, hogy ő is. Hogy ő is ugyanazzal a tervvel indul, mint én. Felhúzózkodtam a csónak oldalára. A karizmaim nekem is erősek. De amikor át akartam magam dobni, ügyetlen voltam, és visszacsúsztam a vízbe. Segítsek! Kérdezte Sanyi. Én tettem, hogy nem. Most megfeszítettem a karjaimat, és nagyobb lendületet vettem. Ezúttal sikerült. Nem voltam a csónakban. Leültem a kormányhoz, Sanyi előttem állt, pontosan a lába mellett volt a strandtáska. Ha adéba akarja lökni, észreveszi, hogy még mindig milyen nehéz. Pedig már nincs benne a látó. Mi történik, ha észreveszi? Furcsa félelmek kezdtem érezni, miközben azt figyeltem, hogy a siófoki vitorlás ilyen hirtelen tempóban távolodik tőlünk. Ellenkező irányba mentek, és mi is elég gyorsan siklottunk. Sanyi egyszerre csak megszólalt. Túlzott könnyedséggel, mintha mellékesen jutna eszébe, megkérdezte. Mondd csak, nem odvarozta -e egy Ibolya vagy Ildikó nevű lánynak? Én? Igen, te. Ildikó vagy Ibolya, nem emlékszem pontosan, mit mondtak. Ki mondta? Az egyik barátom tegnap fokon. Hogy a rokona, ez az ibaja, egy ilyenféle fiúval jár, mint te. Ilyenféle, mint én? Mondd úgy, hogy egy sántafiúval. Gondolod, hogy én vagyok az egyetlen sánta a világon? Szóval nem ismered ezt az ibaját, vagy Ildikót? Nem. Sanyi fürkészve nézettem, kicsit összehúzta a szemét. Hogy vérvölös lettem, hogy az arcomba szökött a vér, azt nem vehette észre, mert az erős naptól is piros oldam. Sajnos csak kevés lánt ismerek, tettem hozzá, hogy eltereljem a figyelmét. Nem bírtam elviselni a gyanakó tekintetét. Alice tegnap este nyilván beszámolt neki az egész délutánjáról, és megemlítette, hogy a cukrásztában összetartozott a testvérének az utvalójával. Sanyi erre féltékenyen kérdezkedte, hogy milyen fiú, mire Alice nevetve legyintett, hogy egy sánta. Még jó, hogy a nevemre nem emlékszik. Hát ha azt is megmondta volna, hogy Egon, akkor most Sanyi biztos lenne benne, hogy én vagyok az mégis, hiába tagadom le. Akkor, akkor ezzel a vitallással ő csak nélkülem térhet vissza, csak is. Ha ismerem Alizt, ha tudom, hogy mennyasszony, ha tudom, hogy csak a felesége halálát kell kivárni, Szanyi tűnődve nézett mag elé. Pontosan beleláttam a gondolataiba. Ő viszont nem is sejtette, hogy én mit gondolok. És azt sem sejtette, hogy el vagyok számva, én is, nem csak ő. A vitallás most szinte repült velünk. A szél hirtelen megerősödött, és az ég teler felhőkkel. A hullámok nagyobbak lettek, erősen kellett fognom a kormányt, annyira dőlt a hajó. Már percek óta nem beszéltünk, és ez a szótlanság kezdett nyomasztóvá válni. Jobb lenne, ha akármit mondana, akármit. De miért hallgat így? Az arca most olyan kiismerhetetlen, ahogy itt áll az előszélben, a szája körül egy olyan kegyetlen vonás van, ezt eddig nem is vettem észre. Persze, hogy kegyetlen, hiszen gyilkos. Félsz? kérdezi most. A hangja, mint a kaján lenne. félsz -e Miért félnék? Mert jön a vihar, és elég messze vagyunk kint. Hát vissza. Eszembe sincs. Vélbeli vitorlásnak ez az élvezet. A Balaton kellős közepén voltunk. Sehol nem látszott a part, csak komoly gó, sötét, felhők, a nap már teljesen eltűnt. Soha sem hittem, hogy ilyen hirtelen megváltozhat az időn. Sanyi biztosan tudta előre, számított is erre. Mint ha kötekedni akarna most, azt mondja, hogy ilyenkor a legjobb a víz. Most kellene úszni, mikor hullámok vannak. Nagyszerű ilyenkor. Nincs kötött megpróbálni? kérdezi. Nincs. Ha nem ugrom be magamtól, be fog lökni, aztán itt hagy. Kiúszni nem tok messziről. Ez lehetett a terve anyuval is, de most megváltoztatta. Ha én ma befúlok a balatomba, holnap nem megy vitallázni, hanem bánatában beveszi az altatót, mindet. Elvégre egyetlen gyereke vagyok, ilyesmi elképzelhető, mindenki elhiszi. És akkor Szanyi től megszabadult. Senki se lesz az útjában. Hogy mondta tegnap Aliz, Még át kell hidalni néhány akadályt, ami késlelteti az esküvőt. Sanyi át fogja hidalni. Olyan egyszerű. Sokkal egyszerűbb, mint a gázcsövet felrobbantani. Itt a balaton, itt a vihar. Jába kölyök vagy egan! Megvetéssel mondja olyan csúfondáros hangon, ahogy még soha nem mert hozzám szólni. Most már, mer. most már mindegy. Az arcomba fut a vér, talán mert érzem, hogy tényleg gyába vagyok. Gyönge is vagyok, nyomorék vagyok. Nem tudom megvédeni anyut, nem tudok tenni semmit. Hiába határoztam el, ő fog győzni, ő és Aliz. Eltávolítják az akadályt anyut és engem is. Boldogok lesznek, végan fognak élni, ők a szépek, a diadalmasak. Anyu már nem szép, már nem is fiatal, ő csak útban volt. Én a nyomarét gyába kölyök, én is. Felnéztem az égre, ott a sötét szülke felhők mögött nagyon magasan fent, ott van az Isten. Nézd le most rám, nézd le a magasságos égből, tekints le rám és segíts meg. Adj erőt, tégy csodát. Nem magamért könyökök. én nem vagyok fontos, de anyuért. Ő mindig csak jó volt, vallásos is volt. Gyönyörű szabrakat alkotott, madonnákat és Jézuskákat. Egy bűne volt csak, hogy ezt az embert szerette. Ezt az embert, aki meg akarja ölni. Most felvillant bennem a három nappal korábbi kép, ahogy szegény Juriska temetésén a nyitott sír felé hajoltam, hogy egy rögött dobjak rá, és, és az volt az érzésem, hogy anyu fekszik ott. Ő fekszik a sírködőben, ő le a hebeterekkel, Négy méter mélységben, őt. De anyu mellettem állt, kicsi édes, drága anyum. Meg akarom menteni őt, meg kell mentenem, kell, kell. Ez a rongy fráter nem pusztíthatja el őt. Húzd barra a kormányt, barra, de ügyetlen vagy. Engedelmesen meghúztam. Ő parancsol, én engedelmeskedem. A következő percben beugrott a vízbe. Hatalmas lendülettel ugrott, szinte megbillent a csónak. Most. Most kell megtennem. Kivettem a követ a strandtáskából. Remegett közben a kezem, annyira remegett, hogy tudtam, nem lesz erőm hozzá. Nem fogom tudni megtenni. Zúgott a fülem a rémülettől. Ugyanúgy zúgott, mint most odakint a jegenyék zúgnak. Hogy aztán mi történt, arra nem emlékszem pontosan. Valami ködös kábulaton át látom most is magamat, és látom őt is. Visszaúszott a csónakhoz. Akkor még a kormánnál ültem. Mikor megkapaszkodott, mikor feltette a két kezét a csónak peremére, akkor a remegésem elmúlt. Hihetetlen erőt éreztem egyetlen pillanatra csak. Amíg felragadtam a követ, s amíg lesújtottam vele. Soha sem hittem, hogy ilyen erőn van. Soha. Sanyi felüvöltött. A két keze elengedte a csónakot. A következő pillanatban megtántorodtam, elvesztettem az egyensúlyomat, és beestem a vízbe. Ráestem szanyira. Ő belém kapaszkodott, elkapta a lábamat. Kétségbe esett szolidással húzott, húzott, és én nem tudtam védekezni. Nem tudtam semmit. Védesség húzott a víztetején, az ő vére. Kapálózott, felbukkant a feje, egy eltolzott, kintól eltorzó arc rám bámult kimerett szemekkel, a száján buborékokban jött a vér. Már elhagyott az erőm. Görcsesen szorította lábamat a bakán felett. A béna volt ez. Különben el tudtam volna rúgni egyetlen mozdulattal, de így nem tudtam. Mind a ketten elmerültünk. Már fóladoztam, már éreztem, hogy mindennek vége. Szanyi már nem is kapálózott. Már nem. Csak a szorítása volt erős, mint egy bilincs. Mélyen nem voltunk. Láttam a hínárokat, mindenféle kadlókat, kisfürkehalakat, itt a balaton mélyén. A tüdőm szinte szétrepet már. Aztán valahogy mégis felküzdöttem magam fel, csak hadonázva össze-vissza, az egyik lábamat ő húzta vissza a mélybe. Ő már nem élt. Ő már olyan sokáig volt a víz alatt. Lehet, hogy egy halat szorítása ilyen erős. Nem tudtam. Egyáltalán nem tudtam semmit. Önkívületben voltam. Később, mikor már éreztem, hogy csak a hínár csavarodik a bakámra, nem ő húz vissza, akkor kezdtem el úszni. A víz véres volt, ahogy úsztam, a vörös csík úszott utánam. A hajó az közben már messzire volt. Olyan messze, hogy nem is reméltem, hogy utolérhetem. Halálosan gyönge voltam most már, fulladozva úsztam, néha egy nagyobb hullám becsapott az arcomba. Nem emlékszem, hogy ez meddig tartott, végtelennek tűnt. És végtelen volt a véres csík is, követett jött utánam. Közben kisütött a nap. Aranyfények villóztak a vízen, de azok is vörössé váltak a vértől. Minden vérszínű volt, minden, minden. A hajó is, a fehér vitorlák is, mintha vörösek lettek volna. És olyan távol voltak egyre távolabb. Nem emlékszem, hogy mennyi ideig úsztam, mennyi idő telt el azóta, hogy kiszabadultam az őszorításából. Hogy jutottam vissza a hajóra, és aztán hogy zuhantam végig a hajó padlóján. Nem kormányoztam, nem nyúltam a kötelekhez, csak feküdtem. Nem tudtam gondolkozni, még nem is többentem rá, hogy mi történt. Megöltem Sanyit, megmentettem anyut. A fekete felhők már eltűntek, már megint kék volt az ég. Olyan kék volt, mint anyu szeme. Édes kicsi anyum, mégis mi győztünk. A nyomorék fiat meg tudott menteni téged. Nem lesz esküvő a léz, nem lesz. Az öreg haldokló feleség csak mese volt, de a mese véget ért. Bennem is véget ért valami. A gyűlölet, amit éreztem, ami szinte szétfeszített, most megszűnt. Már nem éreztem semmit, csak azt a furcsa zúgást a fülemben. Most a jegyényék zúgnak, egyedül vagyok a villában. Anyót bevitték a siófoki kórházba. Édes anyom, szegény kisanyom, hogy szerette ezt az embert? Elájult, amikor megtudta, hogy oda veszett. Hol van Sanyi? Kérdezte, amikor visszajöttem. Ott állt a verandán, virágos kerti ruhában, vidám mosolyal. Ezt a vidám mosolyt, vagy mikor láthatom rajta újra? Mikor? Borzalmas volt látni az arcát, mikor megmondtam. Sanyi beugrott a vízbe, fejezt ugrott, és... És eltűnt. Nem bukkant fel többé. Anyu csak nézett rám először felsen fogta, amit mondtam. Nem igaz! Nem! Nem! Nem! A sikoltása olyan éles volt, mint egy nagyon hegyes kés, amely egyenesen a szívembe vág. Még megkapaszkodott a veranda ajtajában, még suttogott valamit, de már nem értettem, hogy mit, aztán ájultan hátra tántorodott. Még el tudtam kapni, hogy ne essen a padlóra, hogy ne történjék semmi baja. Ahogy a karjaimban tartottam, ahogy felemeltem, hogy bevigyem a szabába, olyan súlytalan volt, olyan könnyű, szegény kicsi anyom. Most a siófoki kórházban fekszik, elkábító az inekcióktól. Bent voltam nála, de csak rövid ideig. Egy külön szabában van, a ül az ágya mellett. A főorvos azt mondta nekem, ne zavarjam. A főorvos arcam az teljesen elmaszódott bennem, a többi arc mindenki. Emberek, akik bámultak rám, akik érdeklődtek, akik faggattak. Hogy történt? Hol történt? Miért történt? Miért? Csak ugyanazt válaszolom, ugyanazt mindenkinek. A rendőrtisznek is, aki kihallgatott. Térképet tett le eném a Balaton pontos térképét. Körülbelül hol voltak? Próbálja emlékezni. Csak nézek a rendőrtisztre tanástalanul. Nem mondhatom meg, hogy a víz közepén voltunk, mert ha kiveti a víz, a fején ott a seb. Ha kiveti a víz, ettől rettegek, ettől félek. Rendőr motorosok pásztázzák a balaton, keresik, kutatják. A jachtklubból a barátai is mind önként kimentek a hajóikkal. Az idősebb rendőrkapitánnak jött eszébe a kérdés, amire már úgy vártam. Nem volt ciklás a talaj, ahol beugrott a Tomka úr? De, azt hiszem, igen. Tehát közel voltak a parthoz? Elégje. Melyik parthoz? Próbáljon emlékezni. Nem tudom, nem emlékszem. A rendőrtiszt csak csóválja a fejét. A másik jegyzeteket készít. Hüllet ápolodott szagú irodában vagyunk, rettenetesen meleg van. Szédülök, és a rossz lét környékez. A homlokomon kiüt a veríték. Ne haragudjon, hogy ide fárasztottuk, mondja a kapitány. De ez elkerülhetetlen volt. Rettenetes ez a tragédia. Teszi hozzá. Részvétel néz rám, igen. Biztos, hogy részvétel és nem gyanakodva. Senki se gyanakszik. Senki, senki. A rév kapitánságról visszamegyek a kórházba. Szeretnék bemenni anyuhoz, de most nem engednek be. Csak ülök kinn a folyosón, céltalanul ülök, és várom, hogy mégis beengedjenek hozzám. Apácákat látok, orvosokat jönni-menni fehér köpenyben, fiatal nevet kielő nőket. Most eszembe jut Margit. Hihetetlenül régnek tűnik, és olyan valószínűt lennek, hogy egyszer boldog is voltam. Boldog. Mintha nem is én lennék az. A szerelemtől szétült kisdiák, aki megkóstolta a boldogságot. Aki féltékelyen leskelődött ott, a Pesti kórház folyosóján. Az is elmúlt. Minden elmúlt. Öltem. Ezentúl, ezzel a tudattal kell élnem. Minden arcban, ha valaki rám néz, valami gyanakvó kifejezést fogok látni. Minden hangban különös hangsúlyt, ha a tragédiáról kérdeznek. Zúg a fejem, zúg a fülem. Borzasztóan érzem magam. Menjen haza, Egon, pihenjen, kisfiam, mondja az öreg apáca. Magának most pihennie kell. Ilyen megpróbáltatást nem könnyű elviselni. Nem könnyű, mondom utána gépjesen. A mi úrunk Jézusról kell meríteni a példát. Nem tudom, meddig voltam a kórházban, valahonnan étel jött, és ez még jobban elkábított. Az órák egymásba folytak, a délutánból estelet, felgyújtották a lámpákat is, még mindig ott ültem is vártam. Mire várok? Anyuhoz nem lehet bemenni, majd csak holnap. Egy mellék mentem ki a kórház épületéből, mert valaki figyelmeztetett, hogy újságírók várnak rám. Taxival mentem ki széplakra. Furcsa volt, hogy sötét és néma a villa, hogy anyu nem áll a verandán, hogy nem szól a rádió. Bementem a szobámba, és végigdőltem az ágyamon. Nem akartam gondolkozni, aludni szerettem volna, hiszen olyan kimerült voltam, de nem tudtam. Az agyamban lázos gyorsasággal kergetőztek a gondolatok, lehetetlen elképzelések, hogy mi történhet most, mi lesz, ha kiveti a víz, mi lesz, ha mégis valahogy kiderül, elítélnek, felakasztanak, börtönbe tesznek. Úristen, mi lesz akkor anyuval? Minden gondolatom mélyén ő volt, anyu. Értetettem, amit tettem. Meg akartam menteni. Egyszerűen kiütöttem a fegyvert abból a kézből, amely ellenye támadt, Így kell felfognam, csak is így. Akkor inkább szembe tudok nézni magammal. Egyszerre csak felkeltem az ágyamról, képtelen voltam elviselni az egyetől létet. Átmegyek Ferdinánd bácsihoz, visszaviszem nekem összelátóját. A strandtáska ott volt az asztalon, nem maradt kint a hajóban. Nem tudom, miért hatott most rám, olyan különösen ez az ostoba felirat rajta. Ári Vedelcsi, nápoly. Kivettem a messzelátót, és átmentem a szomszédba. A verandán ott ült a házvezetőnő, és munkázott. Mikor beléptem, letette a hímzést, és rám bámult. Jaj, Istenem, fiatal úr, ilyen szerencsétlenség! Micsoda szép ember volt! Itthon van Ferdinánd bácsi? Kérdeztem, hogy megakadályozzam a további szózóhatagot. Itthon van a tábornok úr, de már lefekült. Nem jól van. Azt hiszem, a köszvény kínosza megint. Gondolja, hogy már alszik? Megnézzem, tessék várni. Míg a házvezetőnő bement, jutott eszembe, hogy tényleg valami baja lehet az öregnek, mert egész nap nem láttam. Mikor a mentőautó jött a nőjét, akkor se jött át. Furcsa. Tessék bemenni, fiatal úr. a tábornok úr még éppen van, csak olvasgatott az ágyban. Bementem. Ferdinánd bácsi egy zöldelnyős éjszakai lámpa fényében szintén zöldesnek látszott. Magasra felpolcolt párnák voltak a hátam mögött, a paplanon egy könyv. Különös volt, hogy olyan kifejezéstelen arccal néz rám. Lehet, hogy a zöld világítást tette. Borzasztó tragédia. Borzasztó. Ezt mondta, de a hangja színtelen volt teljesen monotan. visszahoztam a -e veszelátót, Ferdinám bácsi. Az öreg rám nézett, most egészen különös volt a tekintete. Köszönöm, fiacskám, de megtartatod magadnak. Van nekem már egy újabb, jobb is, sokkal élesebb.